Om finns det någon annan, liksom? ja, men Är det ett postinkast i dörren? Tänk ja, ser... om det är någon som bor där. Ser vi om korridoren liksom fortsätter förbi dörren, eller är det liksom dörren som ni är... Vi ser bara en stor dörr. Jag använder om... min sage för att veta om det kommer från någon dikt. Det är inte någon speciell dikt. Okay. Men vi måste gilla den. Men det du märker, det är att tro på finns, så behöver ni hitta de sista alltså, vi ska, nej. Nej. Nej. Nej. det sist i dörren. Jag vet inte om du tog skadan. Jag vet inte. B -b -b vad sa du? Vad stod det? Du läste igen det är ja. Ja, det, är hårt. det står, jag håller dig kär. Du är som en broder för mig, mm. även om vi inte delar samma blod. Jag litar på dig och jag skulle kunna ge mig liv för dig. Du är min... Hur är det med healing? Det, alltså, det känns ju som alltså, att den här gubben som ska in oss har någonting med den här texterna att göra. <laughs> ah. Men du är min hjärtats käraste. <laughs> <laughs> Nej, men det kan vara bittra fie. gör det Det händer ingenting. Mm. Vi ska säga mm. något nu alltså. Mm, ja. Nej men, prova upp på dörr jag även. Du är min vän, Melon. Det är, det är Ni öppnar en dörr som ni inte vet någonting om. Oj, oj, oj. När kommer ni ut i en skog igen. Ska vi ta den? Ni kollar runt och ser det grottans det. väggar täckta, täcker den rummet. Men taket är borta Om man ser en klar blå himmel. Det är en väldigt vackert plats, solen skiner, nu har fåglar, kvittrar. Vi måste kolla så att det är Solen skiner, jag går in i skuggan. Ja, <laughs> samma här? Är det sant? Skogen är grön, är det, det? det här är en illusion. Det är en illusion. <sum> Exakt. Mm. det här är en illusion. Insight om, om illusioner och sånt. Han mm. ja, är mm. Insight för in, illusioner och sånt. Det Illusion är illusioner. det komma. Ja, men det det är men det är Niklas, plus, Niklas. Är är Den här det? dörren, det var änden på korridoren. en det står jag plus sex? Eller? ja men jag tänkte bara korridoren ah, fortsätter. Ja, det var det. Den okej bra. Det det enda vägen framåt om man säger så. 18 arkanan Niklas. Inte, är det. 18 är arkana. Arkana check. Droga. 18 arkana check. Där kommer vi ut alltså. Äh, där är, ni. är det? Fina ni. gillar inte de det gula gul eller det är mörkt? Jag jag 18 i Arkana check. Tror ni alla, ja? Äh, 18? Ja. Du känner att det är något magiskt ja. över den här platsen. Ja. <laughs> om man skulle ja. höger skulle du få reda på något mer det är klart man får 13, 14, 15, 16, 17, 19! Du känner likadant, magist du magiskt? Uh, var det ja, du skulle ha frågat vad för magiskt? Intelligens och arikana. 17, jag hjälper inte. Ja, jag testar jag med. 20, 22, 22 22 totalt. Ja. Du känner likadant. Precis. Men, men vi är tekniskt sett innanför död nu Kan man säga Allihopa. religious eller något såhär? Ja. Jag kör en det är Ja, kör nature check Men vadå, Niklas? Om vi vi gick, gick ner i en grotta Och nu kommer vi in i ett rum där det är klarblå himmel Och så taket var borta mm. Taket var borta, mm. det, var mm. naturen, det var borta Eller vi tror att det är borta ja. Ja. Som vi ser det så här är det borta Intelligens eh. 20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 Du går fram och knackar på ett träd. Mm. Hallå! Ja, det, det, ser du något djur? Mark. Ser du fara? Det. Ni går längre, ni kollar. så alltså bara, i testar det. Ja, ni känner liksom... Det är ordentligt värme, det är som att solen finns verkligen där. Ni känner vind. Wind, det är ni ser liksom olika rådjur, apor ekorrar det är en ganska stor blandning. Och Hur lång tid skulle det ta för en skogsbrand och bränna ner? <laughs> <av den? hör> jag ja. att vi tar en lugn rast. Ja. ja, vi kan gå ja. tillbaka och ta en rast så eldar där vi uppe. Hur mycket behöver det fan för att? Den är <hör> så långt fram. Det är en väck. Fan där. Sen kommer de att ta någon. Det är ju ju dricka. Ja, det är Och det blir gult runt rådjuret. Ja, jag ser inte ut att ha ont utan det känns lugnat då. Jag kör en Arcana här check på och kolla vad det är för något Emil, dricka vattnet, 15. du är den enda som att tappa HP får vi se om det kommer upp du känner igen det vattnet ganska bra du känner att det är nog magiskt, troligtvis har den helande krafter jag dricker får man du får tillbaka allt jag sveper alla ölen jag har och fyller på med det där <laughs> kan man fylla på av jag visst, fyller ju våra hår Jag vi fyller också, <skratt> också. Skriv upp det Ja, ja exakt Hur mycket rymd är mycket sa, det? Du har, tar sju vattenflaskor, du fyller med vatten Sju vattenflaskor Är det för alla oss då? Eller? Ja, ja, var, ja. var, uh, han har druckit två flaskor med öl nu också så. Han har druckit sju flaskor med öl Vad Varför sju? Du drack ju bara Hade jag fyllt dem allihopa? Då borde inte han slå man i framtet Borde inte han slå man i Borde inte han slå man Nej, nej, nej, nej, nej, jag har varit med om det här förr. Jag känner igen det där. Sju vattenflaskor sen... Torn och tog. Ja, jag kan vara snäll. Niklas han faller på en sten och faller rakt ner i vattnet. Han kommer upp spiknykter. Åh, oh, skit. Tråkigt. Jag ska inte äta mer. Vi hade inte velat ha haft det ett mått. Svärt, jag är fan? Du dricker vatten. Jag dödade ju den förra. Men... men... Allting kommer tillbaka om man dricker vatten. Allting. Ja. Så nu har vi alla ägnat någonting som jag behöver rästa på. Nej. Livsväl. Men då kan vi fortsätta. Ja, då, vi då behöver då vi inte ta en paus försiktigt. heller. Men den kan vad han vill mest. Vi fortsätter framåt. Vi fortsätter framåt. Ni följer stigen. Vi smyger. i skuggorna mm. Alltså jag kör en om man inte kör en projekt och sånt heter det? på alltså, det går i Jag kan inte göra det, det är solljus. Ja, ett projekt vad heter det Perception. Nej. Perception är för att ha någonting. Och så har du ju, ett search för att se mm. någonting. Kan jag köra en niche för att känna om det är något skur? Ja, ja, men det fick ju vi precisera på att det var en massa rådjurar och äckor här <laughs> okay. och. Vi fortsätter bara. Man, ja, vi fortsätter. Bara. Man, vi fortsätter, ja, er vill gå för sträck. Ja, vi gör en Det är solljus. Jag, jag har lite liksom sollice. Kan jag kika in i skogen och se om man kan hitta någon någonting i, i skogen? I skogen typ, som ja, om det spränger. Vad är det? Survival kjäl. att någonting som ska vara här. Jag trodde att det Jag tänkte man skulle hitta något guld. 20. Du hittar lite buskar, lite överallt eller... med blå och Finns Det är ingenting med gömd Vamos lite blå skriv upp lite blå. Där också. Var en däck. Där. Det var bäck. Jag stoppar inte när det tur det. Men du menar att jag ändå labbla ner där. Det var inte så att jag såg någonting där. Search. Det hittar något eller lampa. Ja då gör jag det? Vänta, jag ska skriva det klart blåna. Ni vapen eller en bok. Ja, till exempel ja, till exempel. Vad hittar jag search? Search långt ner till vänster det. Men om jag inte har det då, då är, är det bara en dålig intelligens. Lite. Ja, men jag kan också slå det. 10. Det är som där nere. Det är allt jag heter. Allt han jag. 16 Det är sandare Det är Det är sandare <skratt> <skratt> <skratt> ah, okay. Nej, Vi går vidare vi, fortsätter ah. vi följer skogen Efter ett stund så ser ni en gnom Som går och plockar blommor längs vägkanten Där är han! Skjut han! <skratt> ja, en goblin, goblin En gnom En Det är, en gnom. Det är en liten tomte Jag ropar på hon Du ropar på hon? Ah. Han kollar upp och ah! Och så cutar han <skratt> Idiot! Oh, men då skjuter han. Alltså, vad då? Kan, kan jag inte... Jag, jag vill använda alltså, min övertalningsförmåga här. Du springer, jag kör. Men det med vilka... Eller, Joel, kan inte få skjuta alla människor? Du springer, att ta först, du springer efter det och försöker och stanna. Kan man inte göra det? Ja, gör ja, det, springer ja. efter och kostar. det men jag har också Persuasion. Ja, alltså, du springer jag också. också. <laughs> vad är, är, är det du kör? Ehm, vänta persuasion Karisma Karisma karisma Det är Ingrid och Jojo Jag hade den, jag, jag ska hoppa den ah, Du springer bara, vad säger du? 17 Stanna han, Vi är fredliga Vi är fredliga, vi är fredliga Vi vänner, vi är vänner Han ser dig liksom, han kollar baklytet Men sen ser han honom som med ett armbord Så han fortsätter springa Idiot! Så då? Nej, men du fortsätter hopa nu Ja, jag ja han fortsätter ropa så till slut så han stannar ner lite och kollar på dig, för Du har ju ett väldigt snällt ansikte ja, Det är ju så. Han stannar för dig. Han håller fortfarande lite koll på oss för vi jag vinkar bort dig. Okay. Men jag har ju inte skjutit honom men Nu är i skuggan, har inte sett dig. Han är själv. Ja, han kan ju inte se mig. Du vet inte vad han är för magisk. Nej, det är Han magisk. Han är en gnom Oj då. Kan inte ha ge oss nånting? Jag då? kör en nisch och kollar. och glöm. kolla... Det? <laughs> ja, det är sant? Ta fram den! Rent skelett! Ta det, <laughs> det, det, det kanske tycker om varann! <laughs> det kanske blir lite gråbigt! Ja, så. han har stannat så han kollade ja, på va, dig! Vad är det? Vad ska du fråga? Så. Pra, vad pratar han? Ja, vad, vad finns här? Ja, alltså, vad är det ett språk som glöm pratar om? Gnom? Det är glom och common! Är det nån som kan det? är glom och troligtvis! Oftast glom, kanske kan Men han måste ha fått ett på det! Ja, då, valt, bra, men, ja då väljer du det, det är skit. <laughs> alltså egentligen så, egentligen så är det så att han har ju redan fattat vad jag har sagt Precis ja. att han har ju stannat Ja det ska bara stanna <laughs> för det är en dåre <andore> som <laughs> <laughs> Jag hinner inte ifrån honom <laughs> Så då ska vi inte bara ah, Ja men medan han väljer så kan vi anta att han fattar vad vi säger eftersom ah, att Svensson ja, har ja. gnomisch Vi vill ju fråga honom självklart vad, vad som finns här och varför vad, vad är det Ja, det är bara Svensson som är där. Ja, men det är Svensson som frågar det. Är... Han är juggad med honom då. Mitt hand är gå upp, men vågar är det? Nej, så... Se, så... Se, så... nej, nej. Vi låter han hand där framme. Nej, nej, nej. Jag tog fram lugnt och försökt det så att jag inte ska. Han håller mig ganska långt bak. Han, han ser en ljudfullig eld. Gå mot honom. Var det lite eld? Var lite eld? Men jag går liksom så här lite snett. Jag släpper ut Jag släpper ja, ut Jeff och han springer fram hon börjar springa igen för det är Vad Det är fullt i Kom Åh Mannen Kolla Kom igen. Kom igen. Kom igen. Kom Alltså, ja, nu är min tur, jag får också säga igen eller Intimidation alltså, Animal ja. Handling Intimidation? Jag har Intimidation och jag är ja, ganska ska livet ur honom mm. ja, Jag, jag, jag, jag bara stanna Det kan igen. vara effektivt ibland Han har stannat en gång, så det borde vara lite lättare Men inte en två ja, Men, men, då, men då, jag, hoppar, då hoppar Jeff in i väskan tolv igen Tolv plus två Och sen är det min modifier i visdom eller vad är det? är Karis Karismosa, va? Det är Då är det tre Mm. han ser en eh, ganska stor komma. man han på en godisklubba, och då tänker han, nah, <skrattare> ja, ja, ja. <skrattare> <skrattare> Nej, han, han går fram i han <skrattare> drar ett slip <rudik> på kuban. <skrattare> <Ja, han står, skrattare> du? Nej, men han drar ett slip på kuban. Prata med? Ja. Ja, Prata på. Nej, vad... Vad vill du veta då? Men, hej, Fråga vad det är för plats. Var, varför lever du här? Eller, var äh, kommer du igång? Min familj bor här. Hela min familj? H hela min familj. Hur många är det? Äh, tolv. Tolv? Ja. är du minns ingen? Nej, jag är pappa. Jaha. <laughs> Tur att vi inte födde dem. <laughs> vi, vi bor här borta. Okej. Okay. Vi följer ju med dit. Fråga om man vet om alverna. Ja, alverna som bor där. Var ja, har de tagit vägen? De har inte sett på hundra år. Och hundra år. 100 år. Fråga om år. guld och skatter. Boken. Skatt Har du inte ]huh sett och sett och hört något om någon bok? <g Off defence> kan du den här legenden som folk pratar om om det här stället? Legend? Om det här stället? Pratar de om oss? Jävligt <skr> uppröst! Vad, vad, vad, vad vad, vad, vad, det är bara jag som pratar nu. Ja, men vad heter trollkon? Ah, Vet han vem? Äh, Al intentar, Alka... Vad heter den? Alkares. Allt rest gäller alla. Bara om det namnet får honom att ställa sig och skrika och kolla upp Jag och är ja. Jag ska inte göra honom inte upprör. Han står fort att få en av hans stora skit. Långt nå. Då stiger en klubba lite igen. Mm. Kan vi inte bästa? Tycker du om musik? Ja. ja är Bra, va? Kan vi dra? Går du förfälla lite musik? Ja. För att, för att jag har en performance har vi, här så jag kan göra en performance och så oh. få hans familj att komma om så kanske Testa inte att andra kommer Kan inte kan få jag följa jag med hämta Nej, för de blir ju små som 17. Mm. och ta, de, de kanske är gefterfölj Vad är det för? ta en Gnomer, en, en de är en också. F F jag också. Hur stor är jag? Är de goda? Är de, är de goda nej. så är, är de är, är de goda då kan de vara väldigt härliga. De men är de onda de, då, då, får de, vi, jag, ju, jag, då får vi, man ju uppe. Jag ska göra en performance här för att underhålla dem. Så nej, köra två Strängarna går av, <här> <Stängarna> går av. <här> En efter en Du, du kör en loot ja. Han står och kollar på dig lite Sen räcker han fram sina händer som att han vill ha looten Vill han ha looten? Ja, han vill liksom han... Ge den, jag, kan visa, ja. jag kan visa ja. Kan du spela? Jag Frågan är Kommer han söva oss då? Det är inget problem Vi kan ja, Jag ser det ja, ja, ja. Jag ser det jag jag så. så jag gör såhär okay. men, men, äh, En fråga nu Jag är immun mot magiskt så jag kan inte somna. Mm. Det är bra. Mm. Så det är jag på borde man. om. Jag tror inte, borde inte borde att min klass heller så väl. Det beror på. på om det står... Nej, men alltså, slitligt på länge Men jag har du, alltså... Rest. Jo, men jag måste jag Okej. Okay. Du är någon? Alltså, vill du ha den här? Jag vill bara visa. Du verkar inte vara så bra på det här. Så det. <laughs> okay, Ägd. Det? Han tar det, och, och så drar på världens drift. En, men en, är en! Och så avslutar det. Nej, och så lite snabbt kollade han med så en pappi i isom. Det är duktigt, det Tack. Nej, för vad är du som står där framme? Ja, alltså, jag är en av med mig. Ja, men då ska jag, vill jag vill fråga dig. Jag frågar vad ledde mig. V jo, vad ledde vad ledde Stigen fram till var led, var led, var led, jag jag slogen, någonstans? någonsin. Ja, då vi går igenom fram till grottöppningen där uppe och du ser en stor gråtöp. Frågan det finns något häftigt heftigt i skuggan? Fråga fråga någon av Var stod den av vakta?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 Han kommer aldrig mer störa er. Wow, du måste vara stark. <laughs> <laughs> <det> är så. <laughs> <laughs> <laughs> Fråga efter guld och grejer i <laughs> skal. Ja, har ja, du har ja, det har det det någon magiskt? Har du någon grejer liksom saker som vi kan få användning för? Ja, så tar hon fram och ger en blomma. Duga <laughs> bara <av> blomman. <laughs> Vad är det? Är nu speciellt då man då med en blomma? Det är bara en blomma. Ja, det är på jag vet det är fint. Så ger jag kan dig. Tackar. Var, var det något för annat för du hade tänkt? Nej. Dynamik. Åh <laughs> ah, Ja, jag går. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. fin, fin, finns det någonting mer än grottöppningen? Alltså, ja. fin, finns det några hemliga gånger som ni vet om? Ja, jag vet. En här borta med, massor med glimrande saker. i. Ja sagt, jag går dit. Ja, ah, vi går dit. Ja, <laughs> oh, lugna <Lundne>, grabbar. borta <laughs> glimrande saker. Här uh, borta är en liten grottöppning. Jätteliten Men kan du beskriva vad som glimrar? Där har vi Yes <laughs> Vad det tjata? Okej, okay, vad Det är lönsamt om Vad vad vad va leder den? Nej, jag vet bara att det ligger något glimrande där i. har du gått in och kollat själv? Nej, det skulle det är inte det som intresserar mig där. Men skulle inte du kunna gå och hämta den som glimrar till mig? Okej. Okay. Han går i, han följer safiropp, går dit direkt du. Där måste jag se. Och uppkommer med en skattkista. I den. Är du med? Ja, ja, ja nu. 2000 guldmynt och tre ringar. Kan vi identifiera ringarna? Arkana, Arkana, stå arkana. Magiska ringar. 8 10 Håll! Det känns helt att det är 2250 för. Uppgett egentligen det var tre Det är precis lagom. Vad då? Skulle vi alla slå? 16, Arkana, Arkana. Ja. Oh ja, får vi också se det här? jag också läsa här? Nej, det är han som vill kämta skatten. Jaha Det är han som har 2000 guldmint och det där är som. Jag säger ju inget titel bara. Då får ju du skriva upp 2000 guldmint och det är du som har ser... Jo, det, han... Jag ser... Joel, skriver det här. Ja, han gick och ni ser ju att han står ja, det det. och kan med en Nej, men jag, ja, jag, skriver... jag går dit och kollar vad som är. Jag skriver upp det så där. Mm. så får han göra vad han vill med dem sen. Det får du får prata ja, med vad honom. Vad har du hittat för något? Är kistan? Eller guld. Hur mycket då? Det <laughs> Hur mycket? Lite i all. Hur mycket? Lite i all. Hur mycket? Lite i all. Kan jag köra någon sån här... att Persumation. Ja, ja, jag kör vad heter det där. Hold position. Vad säger så? Det är fan att det är nåt på. Toppspå när du bara blickar lite fler. Du har inget fler sån här, Ja, vet har till. Vill jag gå mm, Jag inte. smyger efter i skogarna den här gången. Men håller mig rätt nära så jag kan se om precis vad det är. Men kan jag... Skrämma honom så att han berättar vad Joel... Eller kan få, Vad är det man ska vara tränad i? Men han fattar ju inte vad det där var från. Han skete ju det. Ja, så han han det. ja hade det. du fler sådana ställen? Ja, men det är lite svårt att ta sig dit. Hur? Det kan hjälpa dig. Ja... Men är det men högt då? upp? Så jag kommer så inte kan... gå hela vägen fram. Varför? Kan du visa vägen? Varför vill ja. du inte gå hela vägen fram? Nej, det är något stort blått som vaktar. det. Åh, nej, nej. Nej, jo, jo. är ju Nej, men jag får en jättestor flygande ödla. <laughs> nej, nej, nej. Och jättestor för en sån här liten sak. Det kan vara säger jag som han är två som, meter. Säger han som är två meter, ja. Vi har... men jag, jag måste bara kolla här. Kan, kan, liksom... kan du visa ställe där man liksom kan smygkolla på honom? Absolut. Nu kommer du åka dit. Måste vi, vi stänt checka nu för att sällan. kunna gå fram och titta? Ni kommer hit. Men, vilka, vilka går dit? Se, jag följa med. Ser jag det du där ser? Starten? Jag följer med, det är den då. stora vattenfallet där borta. Bort, du, inte... du ser inget speciellt mer. Du går var, fram. Var, var, var, alltså, alltså, det går gå. Vad vad är? Alltså vem vem är det som gör det här nu? Vänta. I hela gruppen. Har, ja, han som stod stopp. Han går ni andra väl jag jag, jag, bak, jag. jag Emil går. Jag håller längre bak i bakgrunden. Längre i bakgrunden. Men vad då kan jag fortfarande med? smyga efter det i skogarna bara så ingen ser mig. Utan ja, bara, det bara bara i närheten Hur sträcker sig vattnet. Det här är en stig. Ja men är det nå vatten här en bäck som rinner längs med är rinner hela vägen. In. Nej. Det är bara det, på mig, här. Ja, det är bara det. Kan kan det på sig. Så du? Må gör inga kan man. Ja, vi får ju ha. Nej, det ändrar ingenting tycker jag. Fingertexten ser. Ja, det då. Då vill vi ringa och sätta på. Ja, det skriva det. Du får skriva upp dem på under equipment. Perfekt. Eh, kan jag typ ställfärn och sånt. Eh, inte om du, du inte host väl. Vad är equipment? Några men är det fortfarande operativt? Nej, sedan, det är exakt lika. Ja, ja. Vem var som gjort Arkana checken och lyckades? Med? Ringarna? Joel? Joel. Ja. ja. ja då. Det är klart du det. Det var, ja. var ingen speciellt magiskt <laughs> döden när kunde hade fått rädda på det en dag. Mm. Okay. Det är liksom de inbyggda. Han, hade han bara satt på sig dem så hade han bara känts att få rädda på det. På Ser vi någonting på Joel nu? Vad som har hänt då eller? Nej. När han har satt på ja, sig dem. Satt... Han kommer tillbaka med världen Smile. <laughs> jag är <inte> riktigt! <laughs> Och nu ordnar så där med behållarna så då måste vi sätta. Det här är de, Vad Men måste han ju fan och slöjat dem ja, men då Ja, ni ser att han undrygga på som ni vet två Men alltså, men säger, det men, jag men, jag säger, nu, är bara att vi fokuserar vi på ja, arbetet. Vi åka här. Alltså <skratt>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 som står vid det trädet, ja. <laughs> ja här, ja. Där, vad är... Vi kan sätta sådär, det... och vi kan väl... Här... Dra några checks och grejer. Det står ju nu här drar jag borta, en sådär typ. Nature check. Man är kvar här, 14. alltså. Tjugo... 20... Ja. Ficka, nature check. Och kolla, ja, vi, vi stannar där, vad det, är. Där, det är. Nu är det dags. Du kan stanna där. <laughs> Ni andra tre lär ju komma in. Nej. Åh, oh, fuck. Storm warfare. Åh, oh, det är någonting det är jättestort. Rätt stor sak. Det är tur att vi står i skuggorna. <laughs> Bara att Hoppas att ni inte från trädet kommer två gigantiska ormar Åh stycken Oh Ah, <laughs> Albert <Sto -här>. <laughs> <laughs> Ja, det är så svart att titta liksom inte Ni som är där inne kan slå i Nishatins Åh, oh, nu 20 Det <här> vi, är, är en fråga, ska, vi dela, det, det. Det nischer, ska vi dela gruppen här nu? I Nishatins Ska vi dela gruppen? Tänker ni alla springa vidare? Tänker ni att vi flytta oss Eller var det bara är ni en, en ja fråga. Ni ser ju in där liksom som en äh, stor öppning. Sen om ni vill skor. springa in, det spelar ingen roll. Frågan är om de blir slagna här inne. Kommer ordmänna följa vägen ut? Ja, de ut. Ja, det är klart de kommer göra. De kommer att ge upp fint. Det är som sagt det vill. Ni gör med bakom tröden. Så alltså det är helt förtrött på mig. Jag förkläger det. Rätt jag har inte valt att gå in än för jag tänker. Var du inte fyra? Så en fem mm. i alla fall. Men det är ändå det är katastrof jag slår. Ja, uh, vilka har vi då i nät? vi har det är kan, Sle kan vi, vi, kan vi Nik Niklas nu. Äh, Niklas fem. Kan vi välja någon när vi ser? När oss kan du välja sen. så är? Du har fyra. <laughs> 13, och 13, 8 på Charlton. 13, 13 och så 8. Ska jag slå för Jeff med eller ska jag bara säga att han har en, att han väntar bara. Fast han jag då? Nej nej, han hoppar in igen direkt efter att han börjat springa iväg. Det sa jag. Ja, då så. Ja, men måste jag slå för en fall? Ja, han är i väskan så måste han slå. Okay. Vad var, var den här gnomonen? Han dragen. Nej, han står väl. Han stod väl stängt. Nu står vi där i fasta 39. Eh, Ja, men ni tänks vara utanför <skratt> eller? Jag bränner alltså, så mycket bara. Ja, det klart ni måste in ju. Jag vet inte du. du är jag, ny bosatt. Alltså, ja men jag vet inte, jag, vet inte jag tänker göra det för grund av någon annans dumhet där. Alltså, jag vet inte. Men jag fattar hur mycket guld det måste finnas där om den jävla draken ja. är där. Alltså vad då? Ni kommer för första mötet de här och sen så Ja. Men, tyst, ah. Du behöver inte vara en drak, ja, vi kan vara motvist i är uppe ja. uppe på uppdraget. Kom igen nu. Vi kan dö på första uppdraget. det är klart att vi kan, för fan. Emil var ju bra nära alltså, där. Alltså jag, jag, jag skulle det, ju vilja det. säga såhär, jag skulle ju vilja prata med Gnomen igen. Ja, Gnomen För att han har ju ändå en hel familj som kanske kan hjälpa dig. Men han, han är ju liksom där framme, så du måste ju springa in då, fan. Du måste ju in och in, in, du, måste du ormar. Skylla, lägre, kan kan jag kan inte ropa efter hans familj. Skrika på honom. Jag mm. liksom ska har någon, kan jag hjälpa till på något sätt? Skrika du det? Nej, jag säger det. <summ> ja, okej. Okay. Ska jag offra mig själv då? Va? Jag, jag säga till dig, står och bara skakar och skräckar. Han... Ja, ja, alltså, jag kan ju gå in där och så kan jag ju, det ormar, då de måste man ju kunna göra som alltså, så här, ja, prova. Och, han, och han som gnome är ja. jätteduktig, han måste ju kunna liksom bara kunna bara urmkjus Kör! Eller? Ja, om man har varit inne där för så är han är ju jätterädd Ja, man kanske har en fru som är... Kör! kör. Prova Joel, prova! Prova! Jag Fast jag vill jag vill inte gå in där egentligen Så du, står du från utanför? Jag ja, vet den här, här runden står jag utanför Ja, jag är klar, jag... är. Jag. Nej. Jag inte gå in Svensson? Kina går inte in Nej Jag står så, jag utanför jag är, jag är. Okej, då Fast. kör vi! Så Ska jag, jag få Vi får ett då Vi får inte vara för höga när vi slåss heller Vi vet inte vad som ligger längre fram Ormala kommer att köta mm. ihjäl Hur Hur långt Schorcha. är hit? Hur långt behöver jag springa? Det är ungefär 100 Det är tre vänder mm. Men kan du inte springa, Charcha? Kommer du inte hela vägen fram då? <laughs> Nej. Det är tre vänder Charcha måste komma fram på en gång. Ja, jag går så långt, så långt jag kan då är det 60 meter kvar Har du jag, ingenting jag. att kasta eller skjuta eller någonting? Nej, jag har inte det Nik – Niklas. – Så långt jag kan. – Kan du inte tåktas? 30. – Dubbla. – du... – då är 40 kvar. – Det är 40 kvar. – Niklas, kan vi som står kvar här inne nu leta er på familj då på de här staden. Ja, ni får ju röra det som ni vill där inne. – Inte i någon... Kan man ropa efter? – Vi fick leta hans namn, va? – Nej. – du, du, du sa ju det. det. – Nej. – Nej. Vi, Vi vet bara att det är en gnom som står och... Vi frågar om man vet den. Du sa ja, det ju Nej, Nej. En liten tomt. <gör> <gör> <gör> senare? jag tänkte? För att du kan ropa ja. namnet. namn. Och jag. Emil har lite närmare i alla fall. Ja, två tre delar ju. Han Vem är här nästa? Ja, det är du. Du kunde inte göra Det är du. Ormarna. Är det jag? Men varför skriver jag fel? på mina tärningar? det, det kan vara ormarna Nästa är Jeff. Ja, oh, det förstod där. jag väl. Eh, han delayar och väntar. Ja. Oh. Ja, oh, han är korvväskan. Eh, kan jag skjuta härifrån? Det är hundra. Hur långt kan du springa och hur långt kan du skjuta? Var hittar hitta hur långt jag kan skjuta? Det är vissa. 80 till 320. Alltså, vi spelar men, väl in där ja. fortfarande? Ja. 80 till 320. Så då träffar jag lätt härifrån. Eller avståndet är tillräckligt går framåt. i alla fall. Lätt, vi vet inte, men avståndet, ja. Går fram, hur, snabb, hur snabb är väl där jävel, då? Ormar som vet inte. Ska du röra dig framåt först eller? Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Ska, jag sk ska jag skjuta så skjuter jag härifrån kan du ni tagit reda på vad det är till slags ormar? Kan det man är... göra det? Så att ni ser om Varierad? det är ormar är... eller giftormar En search, det har jag ingenting på så det är bara en vanlig... In. Det är 20 eller? Ja, ah, precis Plus inte. Det är inte Nature. Ja, vad är Nature Inte det. men det är också en. Spelar ingen jävla roll. Jag skulle säga att de ser ut. Åh, crap. Ser du att de är giftorna här? samma särskilt. Jammalt på Men vadå, var det där orman eller den som vaktade? Vad tycker ni då? Ska jag skjuta eller? Ja, jag måste ju... Du måste ju kunna stoppa upp dem lite på vägen mot mig om de hittar mig. Man kan fly i spelet också. Men man... nu är det fortfarande så här. jag kan ju fortfarande skjuta därifrån jag står. Sen... Så jag kan ju skjuta och så flytta mm. på mig och ställa mig istället igen. Ja. Eller flytta nu, på mig åtminstone så de inte borde se stealthen. mig så lätt. Ja, ja då Nu, nu har han försöker vara lite snäll mot er och säger att man kan fly. Jag så skjuter. Jag ja. Ja. Ni har väl läst texten jag hade där bakom om det säger någonting som... Ja. Ska du verkligen göra det? Tänk en extra gång. Gör det. Igen, Fast det är ju fortfarande du... så att Albert är ju körd. <laughs> om vi lämnar honom. Ja, ja men då flyr det vi så fram. kom... Han gick fram, gick fram i det. Så De står inte ja, men... direkt och de är uppe i träd fortfarande. Men... Tror vi att vi kan prata med dem ju? Men... Nej, vi har ju gått in i initiativ så att de lär ju att attackera. Ja. <laughs> sådär. Ungefär ja. sådär. Fuck, det är inte bra. Då har jag... Då kan jag inte träffa lika lätt heller om de är högre upp än mig. Mm, 320. De är hundra fram dit och sen uppåt. Så då är det klara. Då kommer jag okay. väl upp i 102 meter något. Ja, Nej. vad, vad, vad tycker ni? Det? Du lärde när det är 200 feet. Ska vi, ska vi, men då kommer vi ju lämna Albert, de kommer ju hinna ikapp honom. Men Albert kan väl också fly, ja man. Han, kan, det man kan Fast det är ju inte bara så där väl så försvinner han, eller? Hur funkar fly då? Nej han kommer ju så långt. Han kan ju springa. Om man inte attackerar så kan han ta sin dubbla, dubbla moment och mm. springa. Men det kan vi väl... Ja. Men prova så, du kan ju stelfa och sen flytta på det bara vet att Emil Men Emil har ju redan kört, kört så han är redan på väg, väg framåt Ja, kvar bara. Jo, men Emil har ju redan, ja ah, jag. jag kan ju movea till dig Ja, fast så kan du göra någon taxen. För det är mer än, hur långt kan du gå? 30. Det är 40 till mig, okay. då måste du springa och då tappar du din attack Ja men då går jag till dig, sen gör jag en attack, en fält ja, du, du kan inte göra tack för du går över Med din teamen Säkert? Ja, nej Om ja. du rättar upp dem och de får inte... Men vi gick ju in i initiative, då kommer jag anfalla då Ja, det vet du inte ja, ju... Jag gör... Jag... Hold action anfaller de om de slänger sig mot Albert då skjuter vi dem Precis vi att de slänger sig mot honom. De är på väg mot honom redan. Men de har ja, är de är det så inte liksom De har ju märkt honom det börja slänga sig ner riktigt. Ja, de så de har inte riktigt. De har inte riktigt inte det så de De har det för det är fortfarande ganska långt kvar. För, trädet... för då kan ju du faktiskt prova att fly från trädet. Mm. Från trädet, faktiskt. Mm. Mm. För det är Albert efter mig nu. <skratt> <hur>? Och han jobbar alltså och en Men då kommer det stå i Om, om de hur... försöker jo. hugga honom, då skjuter jag, jag, med bägge. jag in. en på varje. För att försöka avbryta deras. Ja. Ja. Och samtidigt som du är det, så ser du ena ormen Han har lika mycket energi han slänger sig ner. Man kommer inte ner hela vägen. nästa så är det... slip. Spring från trädet. Nej, våran då, det är just du med också. Ta gromarna under underarmen och spring. Ja, men han är för långt bort. på honom. Jag kan springa med åtarna och dra. Fly. Vi provar vi provar ropa på. Jag provar ropa på honom. Vi ska kan de springa tillbaka till goda klubban. Okej. Det är sen han börjar kuta och bara skjuta helt till och bara... Men som sagt, han har ganska korta ben, men han springer. Bra. Vart handlar han, typ? Ja. Om då, han kan man ska säga att han är mitt emellan. Okej. Okay. Så han sprang för 20 meter. Ja. Okej. Okay. Är det ja, då Ja, det är om du ska göra någonting annat. Nej, jag står jag stå kvar där inne i... Yeah. Hur, hur långt ner rör, Hur snabbt rördes ormen? Hur såg vi det? Hur man långt ner han rör sig? Inte exakt långt. Ungefärligt. Men det, tog, ungefär det, kom, det, tar han ju, det tar han ju två movements att ta sig ner för trädet, så ja. så jävla långt kommer det. Hur högt jag... då om man kan få en ungefär om det är 10-15 meter. Nature. Nej Men om jag drar en nature snabbt, är det min ja. tur nu? Efter vår ja, Eller nej. är det ormen? Äh, du behöver ju fly, en nature <stress> check är ju din standard, väl? Nej, det är inte bara kollar, det är om ska göra någonting. Men då kolla, är det min tur eller är det ormen? Nej, det är det du kolla, hur snabb han är. Han är snabbare de mig 30 feet. Fuck, de är snabbare än mig. Men i mm. climb, som han gör, är de bara 15. Det där oh den bara 15. shit, då har han rätt, han rätt långt sen. För de blir snabbare vi kommer på backen. Mm. Mm. De är lika snabba som oss på backen. men då oss, liksom. Ja, fast då har vi 100 meter, ja. jag i alla fall 100 meter i försprång på dem. Ja, jag med. Men jag vill vara att det finns längre ut fram. Ja. Men då lär vi döda dem där först. Då måste vi döda dem. Eller så ska Det är det som själva men är själva Prova. att springa så långt ifrån. Men jag, jag då jag kan. springer hit jag bara. Men tänk på att gnomen springer bara 20. Spring det bara är det Jag springer åtta-två gånger. Då kommer du ta honom som ni måste. Ta. Ja! Jag tar tag i honom i handen. Jag, hann, så jag liksom springer spring. upp honom på brögen. Det han är inte så mycket mot sånt. Så det är som en free action så det bara händer automatiskt. Och så fortsätter jag springa. Ja, du kommer till mr Jag borde komma bakom honom. Så ner ja. om, om det är full action ja. Och den är ser ja, full. det är att ormarna stanna till drar ut sina här, huvuden och bara läser Det Bara vi går runt. Här, ja, mina, nej, nej, nej, nej, Så här, det gör de med. Någon vi gör ingenting bara. Kan vi stanna kvar i trädet och prata ormarna för språk? <laughs> <laughs> Nature? Jag kan Jag kanske är en, en, en, en, en. 20. Ja, 26. Ormar pratar inte. Man kan inte kommunicera alls för dem på något sätt. Nej. Då är det då vad, vad, vad är de rädda för? har det sett Harry Potter. Kan man locka dem liksom med flöjt? Söva dem. Det är på gång äh, med trädor. Men lyssna, om gnomen hade kommit fram till Det är väldigt till, svårt att få dem måste de ju mycket Söva dem där på de där små på spel. Eller bara springa runt dem. Gnomen, alltså det var vilken, vilken värld har du för att komma till kistan senast? Nomen har väl tagit prata med dem här för att han var ju inte, han vill ju bara pratade med Han är långt dem. bak i bakgrunden. Nej mm. men han pratar ju med Alv Albert när är allmässigt med Varför sa han ingenting om det? Men kan man, han visste inte säkert. Så de är nya här, i skogen? Oj, nej, det eller så det. är jag så pass lite så de inte har verklighet förut. Då undrar jag hur långt är det här ifrån dit? Där. Det är ungefär 50. Och därifrån dit? Det är ungefär 50. Och vi är, i, vi är 40 ifrån. Vi är 40 ifrån. <skratt> <skratt> Men de kan ju vakta. <skratt> hit, hit, hit, hit. Hur pass tät är skogen här runt omkring? Mm. Där är det skog allt. In. Ingen skog? Inte här heller? Är Nej, det, är det, är, det, det är trädet det. där. Det är ett gigantiskt träd. Ett hur, ett gigantiskt träd. Det, hur högt är det, det, är det som, som det här, Och hur ser trängen ut ovanför här? Det är, du ser det är det gigantiska stora Värld. väggblock som går upp till himlen. Och sen är det bara på en himmel. Okej. Okay. <skratt> <skratt> man klättrar upp. <skratt> Jag kommer in i Jag vill, vill slås mot dem där. Men då gör vi det. Kör. Det här är bakom dig. Kör. Ja, jag gör är på. Men då, då vi den på de andra. På nu. Nu. Men, men för nu har vi ändå Emil som är längst fram. Vänta. Jag tycker det går. Sen kommer du inte fram med Charles. Vad Hur mycket så. kan du göra egentligen? Jag vet inte, inte vad jag. Jag, vad gör ni? Jag förstår inte. Jag, alla vill, alla. jag, jag, jag tar kan jag kolla styrkan med de här? Det är fortfarande du har ju liksom kollat dem och så har du sprungat göm tillbaka. Ja, men de, de stannar ju här så de gör, gör%. ju ingenting. De är passiva nu. Men Men det är en på sin tur. Nästa enda nature check kan du göra nästa runda. Vem är efter då? Vem är, Vem är nästa? Äh, det är ormen så den, och de stannade till. Så det är en ny runda igen. Ja. Så det är ingen till. börjar kör bara så check och kolla och stärka de är om de är livsfarande. Hör någonting svagt bakom dig. Har inre mm. Du är ju för fan byggd för det här Kan vi inte bara skjuta på det Kan vi inte bara backa tillbaka Och gå tillbaka till gruppen Och fundera tillsammans Det finns ska, ju liksom... pengar här inne Ja men pengar alltså, ser, man, ser man någonting här? Ni ser ett sådant Vattenfall Jag tycker vi röstar för att Röra oss tillbaka till Och sluta upp med den andra gruppen Och behålla gnomen vid liv liksom, och Ja.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 Klivers kit, du måste ju hålla på. Har du Ja, jag vet inte om jag får något plus i det. är helbryt att det är TOOLS. Om vi har? Det är TOOLS, det står TOOLS för det är Proffidens. Ja, det är första sidan du håller i. Och så under där står det TOOLS. tools. Ah, ah, ja, Klivers kit. Då har plus två. Danser, mm. Så plus, vad, säger, vad säger ni som inte var inne i grottan nu då? Vill vi gå fram och köta? Men atletik också för att <här> Nej, men jag vill fråga. Nej, det är o-atletik. Jag vill prata med, med, med gnomen Jag vill prata med gnomen. Jag vill prata med gnomen. Förlåt för min dumma kompis som bara lurar in dig till de där. Ja, jag har inte varit så rädd på länge. Alltså, visste du om de där romarna? Har du sett dem förut? Aldrig sett dem förut. Har du varit där innehållt där innehållt? Jag har varit där en gång och kollat på vattnet men sen såg jag den där stora ödlan och då sprang jag. Det finns alltså någonting med där Ja, det, vi vet ju att det finns typ en, en drake eller någonting längre, längre nej, in. var, var inte de där ormarna också blåa? Nej. Nej, nej, nej, någonting stort blått mm. fanns bort den i var, kursplan. Som vaktade den här andra kistan med saker. Ja. Ni såg ju dem som de var röda. De skulle inte ja, du kunna okay. ja, smyga dit? Och, alltså, ta hela din familj och smyga dit och försöka ta den här skatten. För ja. de inte göra det som... <laughs> ser vi från Det är Persuasion. Du! är precis. <laughs> <laughs> När du ser så bort du säger det så ser du ögonen bli helt kritvita och han bara stirrar på det. Vad <skratt> Det är liksom <skratt> så att du kan göra en kritvita okay. Ja ja, ja kör Persuasion! Jag vet inte, får du dit en familj? Ja, kör! Nu har redan sagt det Ja, jag sagt det <skratt> Det kommer bli ett jävla lämmeltåg in där kända <skratt> Det kommer bli, det kommer bli masslagt Jag förstår inte ens för att vi överväger att gå in dit När vi kan lika gärna gå upp mot den Nu handlar det om att vi ska gå in dit För det handlar om att vi ska omta ditt här det, det, Persuasion, är... Persuasion, det är prosvation, vad heter? Prosvation, det är... Charisma. Prosvation? Det är övertalningen, det, det har vi ja, det är, det är det ju. Slädar vi ju. Kom igen då. Ah ja, cool! Critical plus 2, och så var karisma. 23. Att ta död på sin egen familj, det är inte 23. Du kan ju är lite guld. Mm. Ja, kolla det. Vi okay. luktar. Nej förlåt, det var dumt förslag. Det var en det var girighet. <laughs> ja, ah, Nej förlåt. Ja, man förbi och fram. Förlåt. Men mm, jag, så jag, så jag, jag kan ju också man, prata med, eller hur? Ja, Vet du någonting av Ormarna? Nej, ah, se se det inte. första gången. Men kan jag liksom ställa mig så att jag ser Ormarna så jag kan köra en nature check på dem. Jag har inte stått upp med er, du ser dem liksom hela i klassen. Jag kör en nature check och kollar hur starka de är och De har 15 i sväng. 15 strängt. då har de plus 2 i attack Vi de slår. vet inte fortfarande om de är gift eller när de slår men. Kan kollar Då till väntar till om ska jag liksom slå till tills jag föräder på allting? eller någonting. Ja, du vill. Då gör jag det. Kan ni är det så. 9 10, 11. 12. Fast det är väl en gång per sak antar 16. Nej, de ser ut som ormar som attackerar, kramar och äter. Mm. Ja, jag tycker vi... Kan jag kolla hur mycket hoppar de här. Jag tycker i alla fall vi dissar den här grottan och rör sig mer mot den här andra grotten. Jag tycker inte jag att den, tog, där... Var väl den som där... Nej, det här. finns Nej, en, det en det grottöppning vi... höger Nej. upp här borta. Nej, Den riktiga grotten. Finns ja. det någon mer än den här? Nej, det är sista. Kan jag göra, kan, går det att göra något slags försök av att smyga hela vägen fram utan att bli upptäckt? du honom eller frågar du Nej, jag frågar honom Ja jag kommer inte bli förut Men jag är ju liten Kan ni inte vill. använda ditt skelett? Offran. Mm. Offran. Mm. Offra han! Offra så Jeff Offra Jeff hela vägen Sen tar han på sig mossa Och så kan, och kan inte Jeff kolla liksom vad det är för något Om det, var, om det är en drake eller inte För då är det en drake så då skiter det så. Fast han har ju inte riktigt lika bra ställs som jag har, har Men Jeff, Jeff kan ju klicka på sig en mossa mm. tror, Jag tror att Nick, alltså om, jag känner, om jag känner kära DM så har han lagt in en liten skatt som enkel och sen lagt in en, en till som Man, man, man får upp ögonen där. för den här girigheten Men det är klart han har gjort det, ja, det och vet de jag Johan... så, så blir man lockad att fortsätta att dö Ja, ja kom igen jag, jag, jag, jag, jag kan lova dig att det finns Ja men, eller hur? Jag jobbar med den här kamen ja, men det är ju idag Kom nu grabbar så går vi ja, ja, okay. så. så vi ska skita ja, vi... <laughs> Tack. Så vi ska skita okay. i skatten Alltså jag, jag, jag, jag, jag, tycker jag, jag, tycker jag, jag röstar ur ormarna jag röstar inte för ormarna, jag röstar inte på okay, ordan, vi röstar kör, vi, den här Är gruppen. vi med på demokratisk röstning ja, eller känner vi att någon gruppen och kör själv mot ormarna <laughs> okay, så är det okej. Nej, nej, nej, nej. Dela inte kan på här nu. Vi har inte en popisröstning hela gruppen. Om vi äntligen går... Den gruppen. <laughs> <laughs> det länder inte. Alltså, det vore ju inte alltså, jag... kul att dra själv liksom, titt. Jag, jag, alltså, jag röstar jag, jag, verkligen inte för ormarna, jag tror att jag, vi ska Jag, ser, så här, jag tänker dra vidare mot grottan, alltså ja. som han har visat. Ja, ja. Då går vi dit. Ja. Det tänker jag göra. Men jag jag tänker med också med. gå mot den grottan. För framåt. Framåt eller ormar? Framåt! Ja ja vi har ja, alla inte. Ja, inte ormar. Ja, då så. Vi går då, då fortsätter vi framåt.